а серце кріпке, мов камінь. Скоро бутель зробився червоним, наче грало молоде вино. А коли ящерка наздогнала її і розпачливо крикнула «Отдай дітей!», стара показала посудину і тихо мовила. «Бери!» Ящерка кинулась до жінки, а та рубнула нижче тулубця. «Ой, Макбет, упади!» «Наш зачинився в себе!» І довго не виходив. Я не могла пережити такого затишчя. І підкотилась до дверей. Але, ти ж знаєш наші двері. Мало не луснула з досади, коли відчула, що моє ліве вухо і ліве око відриваються від мене. Ту ж мить вони пролізли на той бік. О, Господи! Тільки ніхто б не прибейкався, страждала я. А тим часом він різався з кимось по телефону честі, я зробив усе, що міг, молився до когось. Ви зловживаєте довір'ям, ви слабак, ви буйгус. Але ж головне я зробив, так було довго. Той з третього поверху, очевидно, добре напосівся і наш мовчав. Тим більше, що на всіх його брехливих бомагах уже дірки з латками бесідують. Смали у цигарку за цигаркою, Затовкував недопалки пальцями і не відчував, що пече. Раптом він збілів, упустив трубку, що все, гарикало, От на стілець. «Ой!» – злякалася я. Аркадій Іванович став мацати рукою в шухляді. Нарешті витяг пляшечку, став з неї пити. У коридорі заскріпів паркет. Я кинулася на своє місце, але послизнулася і простяглась. Отямилась, коли наді мною стояв начальник зі склянкою води. Люсі, ніжно сказав, і чому ти стала така незугарна? Не довіряйся крихітко бевзям, які поять тебе помиями в нічних барах, і возять на позичених драндулетах. Я схопилась за ліве око, поторкала вухо, вони були на місці але страшенно свербіли і набрякли. «Аркадію Івановичу попросила я, можна піти у клініку?» Він засіявся, аж бризнув здоров'ям і спокоєм. Начальника другого поверху ні у якому товаристві не обходили чарою. І хоч партія із рогатою вівцею не додала честі, але перші три роки він мріяв про ту мить, коли подружні ночви Розчахнуться на дві половини. Ось хай підросте син. Ось призначить заступником. Ось одержить квартиру, щоб розмінятися. Але поволі він застрявав у килимах і сервізах, тонув у барханах білизни, що вивершувала його балкон. На одному місці, кажуть, і камінь обростає. А було ж було, ти пам'ятаєш, Ліниво говорив дорогатої вівці, коли юна істеричка по телевізору обвивала шию битого вовка. Чекай, а що ж було? Дівчинка з голубими кисниками, яку ти ніс уночі через болото. Гуртожиток із вічним запахом смаженої картоплі. Студ загін. Коли ти ходив у стертих до решета штанях, тратив гроші на репродукції Рафаеля. А ще, ота ніч, коли ти з малим і дружиною поїхав до матері, і машина застряла у грязюці. Ти стояв з водієм по пояс у сніговій каші, черевики примерзли до ніг, а ти скриготів зубами і тягнув. Одного разу, коли став на службу і був начальником тільки над своєю креслярською дошкою, повертався пізно додому і почув крик кошеняти. Ти гукав, майже благав, киць киць, -киць! киць, -киць, -киць А воно плакало, хто знаде. Ти обнишпорив під'їзди, паркани, кущі не знаходив. Тоді став під деревом і мало сам не заплакав. І тут кошеня стрибнуло до тебе з гілки. Пам'ятаєш, як ти радів? Як гладив його? І як воно замуркотіло? пригрівшись коло тебе. Ти проніс його трохи на руках, а тоді побачив, що воно обшерстило тобі пальто. Ти завагався. Учителька тут же обізвесе люкому. А ще чого доброго, воно зачне повзати по столу, чи напакостить на підлогу, або нанесе вошей, і ти пустив його додолу. А коли побігло, нявкаючи за тобою, ти натупав. «Ой, Макбет, упади!» Так Люсі почала виливати свої печалі. Не відкрила вона тільки одного. Коли вранці, обмахуючись капелюшком, ступила на ганок батьківського дому в передмісті, коли шмигнула, як справжнісінька мишка, у свою нірку, і коли мовосіння листя облетіло із неї усе, що тисло, різало, мучило тіло, у коридорі гримнули громом відра а в кімнаті мигнула блискавка атласної піжами. «Сука, остання сука!» – горла в батько. «Я вижарю на тобі оцю різку! Я навчу тебе, як тягатися по кущах!» «О, татусю, я знаю це найгірше від вас, будьте певні!» Людка шухнула в кухню, защіпнулася там і час від часу нагадувала про себе. Визирала і корчила фізіономію. Скоро їй вдалося вискочити через вікно, і навіть на роботу вона приїхала тільки за чотири хвилини після –